Und jetzt kann es richtig losgehen. Traumhafte Bedingungen. Und dazu passt eine traumhafte Frau, die jetzt zu uns kommt. 22 Jahre ist sie jung. Sie hat georgische Wurzeln. Sie hat in England das Musikmachen Musik gelernt. Aber so richtig gut. Und äh, ich hatte das Glück, letzte Woche mit Katie zu telefonieren für ein Interview. Sie freut sich in zweierlei Hinsicht. Einmal auf das Wetter. In England war es total schmuddelig. Sie hat gesagt, super. Ich sage meiner Crew Bescheid. Die bringen den Sunblocker mit. Alles gut. Zweitens. Ich freue mich, weil das deutsche Publikum immer so zeigt, was, was es fühlt. Also, sie sagt: Jetzt kommt das wörtliche Zitat, die sind immer nett und laut. Und genau so muss das sein. So, das Nett sehe ich schon in einigen Gesichtern. Kann ich das mal von allen haben, das Nett? Wir lächeln alle mal zusammen. Und jetzt hätte ich gerne mal das Laut. Ich glaube, sie hat recht. So, wie schön das Konzert war, Katie Mellor. Wir gucken schon ein bisschen nach vorne. Das hören Sie natürlich morgen früh nochmal bei Hitradio FFV in Guten Morgen Hessen. Und da gewinnen Sie auch ein super Formel-1-VIP-Paket nächste Woche. Großer Preis von Europa am Nürburgring. Sie sind das ganze Wochenende dabei. Sie sehen das Training, sehen das Qualifying, das Rennen. Als VIP wohlgemerkt. Essen und trinken, bis der Arzt kommt. Und Sie dürfen, das ist das Highlight, einmal in so einem formel 1 Politen mitfahren. Morgen früh, guten Morgen Hessen bei Hitradio FFH, unbedingt einschalten mit Daniel Fischer und Katrin Sawatzki. Jetzt kann ich Ihnen nur noch eins ans Herz legen. Vergessen Sie mal alles, was sonst so in Ihrem Kopf rumschwirrt. Vergessen Sie, dass Sie morgen arbeiten müssen. Lehnen Sie sich zurück, genießen Sie und begrüßen Sie diese wundervolle Frau hier auf der Bühne mit Hitradio FFH. Hier ist Katie Meloa.